Ja du Danny, jag vet inte hur, hur bra bevänt det är med det faktiskt men det är skönt att du har så höga tankar om mig och jag, jag har bara svårt för att leva upp till det tror jag för jag, jag, jag känner mig bara som en ja, vanlig gammal mugglare här faktiskt. Jag tror du har mer magi inom dig än vad du tror för äh, du har visat mig både ett och annat i filmvärlden åtminstone och... Det är ja, fantastiskt nog om du frågar mig. Det är alltid spännande att höra vad du har att säga om eh, de här ja, intressanta rullarna som vi tar oss an. Och Jag har en känsla av att dagens film också kommer att bli en väldigt intressant diskussion. Kanske lite lättare än vanligt för... Um, vi, vi vill försöka komma igång lite snyggt här nu. Det, det har visserligen varit jul, ledigt och allt sånt där. Men man känner sig ändå så, så seg och ovan när man sätter sig ner. Ja min sand, det krävs inte många veckor från frånvaro innan man börjar känna sig ringrostig och det känns så obekvämt att sitta här och man minns inte riktigt hur, hur man gick till väga och det är som att börja om på ny kula igen så ja därför känns det ganska skönt att, att starta återkomsten här med, med något lite välbekant som äh, inger ett visst mått av trygghet i alla fall mm -hmm. så man inte kastar sig ut på allt för djupt vatten alldeles för fort. Nej, man kan vara ambitiös och man kan vara överambitiös och det har i regel ja, sina egna konsekvenser om vi säger så. Jag väljer att ta det lugnt, du tyckte det lät som en bra idé och här sitter vi nu. Samtidigt är ju film om magi och fantasi och så vidare någonting som ligger... Jag mig väldigt varmt om hjärtat. Jag gillar den här genren. jag gillar den här typen av filmer, och när det här kom på tal så var du inte särskilt svår övertalad. Nej faktiskt inte, jag har en, en viss förkärlek för det här med något så fantastiskt i en, en grå och småtråkig verklighet. Det, det är någonting som jag lockar en, det, det, det kittlar den här barnanerven tror jag när man vill att världen ska vara så mycket mer färggland och, och eh, magisk och fantastisk och underbar att det ska finnas någonting gömt där som man vill. Upptäcka och som gör en lite speciell sådär. Så att det är, det är sådär små, mysigt och härligt att få uppleva emellanåt. Och ja, därför hade jag inga problem med att och, och tacka ja till och, och ta och snacka om, om just det ämnet, lite grann. För det, det känns rätt så okej och som sagt att, att börja med, med någonting så här mysigt. Det, det känns ganska så skönt faktiskt om vi inte blir allt för griniga och, och skälliga <skratt> på en gång när vi börjar spela in här igen. Nej, för den risken är faktiskt ganska stor. För eh, ledigheten blev inte så ledig som vi kanske hade hoppats på. Jag har haft händerna fulla och jag har hört eh, ryktesvägen att du också har haft en hel del att ta dig igenom. Både privat, jobb och allt möjligt. Alltså. Ibland är dygnen bara alldeles för korta för sitt eget bästa. Och då, ja, då får man kanske inte sovit så mycket som man hade hoppats på. Och ja, sånt är ju livet. Det är bara att acceptera. Men när man då ska göra någonting där man har lite kontroll över det som händer och sker. Så kan man ju planera det lite smart, lite snyggt, lite lugnt. Och liksom... Ja, vänja in sig vid det här igen och poddandet det är ju någonting vi gör bara för att vi tycker att det är kul så vi anpassar det efter det och så kör vi hjärnet. Mm, ja det, det låter riktigt skönt här och, och kunna ja, pusta ut lite, lite grann här efter alla mosten under julen, all stress kring den och ja, allt runt omkring där också. Jag, jag behöver inte större sopsäckar under ögonen än vad jag har just nu i alla fall så det, det tackar jag ödmjukast för. Ja, jag tackar lika så för eh, du hade ju kunnat säga nej, vi ska ta oss an de här filmerna för vi ska starta med en bang. Och ja, jag hade ju fått snällt säga okej, okay, vi, vi hade ju tänkt att ta upp dem så och ja, okej, okay, då gör vi det. Men, men nej, vi hittade ett bra mellanting här. Det känns rätt, det känns härligt och det känns bra. Och någonting som också känns bra det är ju att vi har ju fått in lite förslag och annat spännande på filmer som vi skulle kunna ta upp. Så jag tror att när vi kommer att planera den framtida spellistan här kommer det att bli en, en riktigt, riktigt bra. en. Många spännande förslag, många udda filmer har också föreslagits så... Mm, vi ska sålla, blanda, fundera och jag tror att slutresultatet kommer att bli riktigt skönt också. Ja, det ser lovande ut det här. Det är en brokig skada titlar vi har fått serverade för oss här. Så vi ska försöka pussla ihop det hela nu och försöka få till någonting riktigt spännande. Men ja, jag tycker att det, det kan bli en härlig vinter, vår och försommar som vi har framför oss här. Definitivt. Ja, jag tror att det kommer att bli spännande mycket tidigare än vad vi kanske räknar med just hust blink blink. Men eh, nu ska vi inte gå händelserna i förväg här, utan vi har dagens film framför oss. Och det här är en film som... Jag faktiskt var och såg på bio när den kom en gång i tiden. Mm. Vid det tillfället var jag lite jummen till ämnet. Jag hade ännu inte dykt in i bokserien som den hör hemma i. Men det var familjebio. Lillebror var väldigt intresserad av de här just då. Och jag tyckte, ja, varför inte? Film är alltid kul. Och... Faktum är att den här äh, filmen fick mig att bli intresserad av bokserien och börja läsa igenom den. Så jag har faktiskt ingången genom filmerna till den här, vilket är väldigt ovanligt för mig. Jag brukar titta på böckerna långt innan filmvarianten äh, är på tal. Men ja, men man får väl ta det som det kommer ibland helt enkelt. Ja, ibland blir det sådär helt enkelt att det är någon bokserie eller en boköverlag som jag slinker igen förbi som man inte har haft riktig möjlighet att läsa kanske tills man har fått uppleva filmen och man får ett helt annat intresse för det hela och ja, det är väl inte många som har gått den vägen kanske, åtminstone inte i min åldersgrupp då var det böckerna först och många barnsliga vuxna som har riktigt gått ner sig i, i bokserien och varit helt eldologer över filmatiseringen och ja, jag var väl inte direkt så begeistrad i vare sig böcker eller film när det begav sig i, i den här serien men ja, jag har försökt ge det en chans i alla fall och jag har plöjt igenom både böcker och, och filmer på ja, ganska så stark anmodan från min, min bekantskapskrets här så ja, det, jag har varit lite sådär tvivlare men det, det är någonting som faktiskt växer. Eh, som, där jag kan förstå förtjusningen i det hela. Och, och vad det är som gör just den här berättelsen så unik. Och eh, varför den tilltalar så många människor. Ja, den var ju unik då. Sen är det ju väldigt många som har försökt att imitera den här på olika sätt och vis. För att mm. försöka skapa sin är sin egen bestseller och filmserie och så vidare. Och slutresultaten har väl varit så där kan man säga. Men det var någonting ärligt och härligt med den här bokserien som gjorde att den kändes mer genuint skriven, åtminstone till en början kan jag tycka. Det känns verkligen som någon som har en berättelse som, som finns där inombords som den här personen bara vill få ut och dela med sig av och den sortens passion och ambition smittar av sig. En bok måste inte vara perfekt skriven för att vara ett mästerverk. Där måste bara finnas en, en känsla, en vilja, en berättelse som grabbar tag i en. Och annat kan vi inte säga om den här serien än att den har grabbat tag om folk och... mm. Det, det fanns ju en hysteri runt den här bokserien också, där folk sprang ut mitt i nätterna för att eh, vara med på såna här tidiga boksläpp och allt möjligt och eh, tidiga filmsläpp också för den delen och det krävs väldigt mycket för att få fans att reagera på det sättet, att vilja stå i kö kanske i dagar för att vara... Ja, på rätt plats vid rätt tillfälle och så vidare. Det, det kräver ett engagemang som, som bara matas av att det är en bra berättelse med passion. Och mm. ja, vi kan inte säga annat än att den här har väckt massor av passion hos läsarna. Ja det, det har det ju verkligen och eh, ja, det, det är för mig kanske lite besynnerligt för eh, om man ser till såväl böcker som filmer så eh, ja, är de inte helt utan brister om man säger så och speciellt inte början av bokserien och början av filmserien där, eh, där finns det ganska grava problem emellanåt mm. men som du säger det finns någonting där, det, det finns en röst där som vill berätta. Rätta någonting och det man ändå förmedlar det knyter band hos människor det, de tar det till sig och ja, det, det som kanske är, är problematiskt det, det rättar läsarna och tittarna till på egen hand, de, mm. de bygger upp sin värld på egen hand och ja, det, det är ändå så att det, både böcker och filmer de har fått lite eget liv och fansen har ju verkligen ska den här franchisen som det har blivit och ja, det, det, det måste ju ändå vara till både filmernas och, och böckernas förtjänst här att de har ju verkligen gjort någonting rätt här definitivt. Ja för att det ska fungera så måste det ju vara så att det finns någonting som läsarna eller tittarna för den delen vill ha. Men sedan måste ju också författaren eller filmkreatörerna inse att de här är ingenting om det inte finns en publik som skriker efter den och i det här fallet så har de ju verkligen skrikit. Mm. Men, men man måste komma ihåg att publiken är inte garanterad, man måste behandla den med respekt oavsett om den är glad eller arg för där händer ju saker i... Både bokvärlden men främst i Hollywoodvärlden där eh, det kan bli väldigt stormigt och politiskt och allt möjligt annat. Och man måste någonstans komma ihåg, det är tittarna som gör det här möjligt. Om man har en viss inriktning eller tycker på ett visst sätt och en del av tittarskaran tycker på ett annat, eh, behandla dem fortfarande med respekt för... Det är trots allt de som betalar för böckerna, som betalar för biobiljetterna, som köper, ja, köpfilmer och merchandise och allt möjligt annat. Om de helt plötsligt tappar intresset, kanske inte på grund av produkten utan av annat och attityder och så vidare, då... Kan det ju bli lite skumt om vi säger så. Och, ja, det är ju en cirkus vi inte ska doppa tårna i allt för mycket. Men behandla folk med respekt är väl det jag vill säga. <går> ja det är en bra devis. Inte bara för filmskapare och författare utan för folk i största allmänhet. Det, är, det ger inte så mycket tillbaka i alla fall. Så behandla folk som man själv vill bli behandlad. Det, det är väl en bra devis absolut. Ja, och oavsett om man mottas på ett bra sätt eller inte så kan ju du själv vara nöjd med att ja, jag gick inte över den gränsen i alla fall. Jag blev inte en skitstövel. Men ja, vissa tycker ju om att gå ner för den gatan. Och ja, det, det är trist om vi säger så. Men vi ska ju inte fokusera på det trista här och nu utan vi ska ju fokusera på det glada och det magiska i det vi har sett. För vilken film är det vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Harry Potter and the Sorcerer's Stone från 2001 med regi av Chris Columbus och med manus av Steve Kloves. Och Harry Potter and the Sorcerer's Stone publicerades under titeln Harry Potter and the Philosopher's Stone av J.K. Rowling 1997 och det var året efter som boken gavs ut i USA med justerad titel där mm. man tyckte att a oh, Philosopher's Stone det är lite för lite för tungt för vår publik vi förändrade till the Sorcerer's Stone så att det det inte blir någonting konstigt där utan allt är magi, allt är fantasi. Vilket är kul för de använder fortfarande uttrycket Philosopher's Stone i filmen. <laughs> Ja, men jag har hört att de var lite sugna på att ändra det även där. Så de förberedde sig på att ändra Philosopher till Sorcerer även i, i filmatiseringen där. Men i sista stund drog de sig ur och gjorde det inte. Och ja, det, det kan ju säga en hel del om vad man tycker om sin publik egentligen. Bara en namnändring av det där slaget har... Ja, det antyder till, till en viss inställning. Men eh, ja... Låt gå för det. Mm. Eh, och ja det tog ju inte lång stund eh, efter boksläppet här innan Warner Brothers fick upp ögonen för eh, J.K. Rollings eh, lilla alster här som verkar eh, samla en allt större skala människor för varje dag. Och snappa upp filmrättigheterna och börja utarbeta filmserien till, tillsammans med, med J.K. faktiskt också. Eh, så att hon, hon faktiskt fick vara med i beslutsprocessen. Och ge lite input i var filmhistorien är på väg och mm. vad man kanske inte bör ändra på eller klippa ur berättelsen så att den här serien faktiskt ska hålla samman. För säga vad man vill om franchisen och filmatiseringen här, man har ju faktiskt arbetat efter en plan ändå och försöka skapa inte bara flera separata filmer utan ett verk som liksom hålls samman- och som ska ha en naturlig utveckling- och där man faktiskt får följa- eh, skådespelarna också växa upp tillsammans med, eh, med tittarna. Och, ja, det, det, man har satsat väldigt mycket på just filmatiseringen här och eh, även om det, det, det är lite krassa beslut från Warner Brothers sida så har de ändå visat lite, lite sans i sitt tänk här tycker jag. Vilket gör det ännu skummare att de har problem att sätta ihop ett DC-universum nu för tiden. För de har ju visat att ja men vi kan skapa filmer som, som hänger samman, som mm. är en kontinuerlig historia med samma skådespelare som spelar samma roller. Och de enda utbytta skådespelarna har varit av ja, skäl som att någon har gått och dött och liknande, vilket är beklagligt, men det händer ju naturligtvis. Och några ja, undantag där skådespelare har uppfört sig illa eller liknande. Men, men på det stora hela har lyckats bibehålla allting från början till slut. Och det är imponerande. Och det är någonting som imponerar mig när det gäller Marvel Studio också. Att de lyckas hålla sitt universum under Ja, kontroll att det inte blir galet på ett eller annat håll. Nu ska man ju inte ropa hej allt för mycket för de fortsätter ju att göra filmer och det, det finns ju alltid potential för ett snedsteg. Men än så länge tycker jag att de har skött det riktigt, riktigt bra. Så. Ja, Warner Bros. Ni klarar ju det här förut. Vad har gått fel nu? Mm, ungefär samma som fortsättningen på Harry Potter universumet när böckerna tog slut och de, de skulle börja ja, hitta någonting att spinna vidare på i det här universumet och då, då ser man lite mer tendenser till vad, vad Warner Brothers har för tänk numera, så ja, någonstans längs vägen där har de lite tappat greppet tror jag Lite är nog en underdrift om vi ska vara helt ärliga för... Oj, oj, oj. Det ska, det ska ärligt säga att jag har inte sett den andra filmen i Fantastic Beasts ännu, men det jag har sett från den... Det ger mig samma vibbar som när vi tittade på den första. Jag är, jag är inte imponerad om vi säger så. Det är inte uselt men det kunde varit så mycket bättre. Och ja, det, det är trist för de har ju ändå en, en franchise som de bygger på som är så rik med lore och rik på uttryck och fantastiska saker. Och så, och så gör man det så... Halvdant skulle jag vilja säga Det känns så ofullständigt På många sätt och vis Men ja, vi ska ju fokusera på Där allting börjar Och allting faktiskt fungerar mm, Ja, kanske inte allting Men det, där det, saker och ting fungerar bättre i alla fall, så mycket är jag väl beredd att hålla med om i alla fall mm. eh, för ja, även om Harry Potter and the Philosopher's Stone inte var den längsta boken i världen så var den tillräckligt lång för att man inte skulle kunna ha med allt naturligtvis och man var tvungen att göra lite ändringar i manus och ja, man har gjort lite, lite stilistiska val också här som mm. eh, ja, kanske inte är, är de bästa alla gånger och ja, ser man till första filmen här Sorcerer's Stone så Merci. –känns det som de kanske tog sig an lite för mycket– –än vad de faktiskt var kapabla att leverera. Mm. Men det, det kommer vi säkerligen till åtminstone lite senare– –när vi pratade visuella. Men ja, det, det, det finns lite brister och det känns verkligen som– –det här är ett gäng människor som för, försöker bygga ihop någonting fint. De har en vision, men de, de vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Alla står... Liksom som liksom doppar tårna i vattnet. Ja, är det, är det bra så här? Ska vi hoppa i nu eller vad ska vi göra? Så att det, det, det, det är lite så trevande i den här filmen men Å andra sidan det var boken också. Den var lite småhavsig på sina ställen. Rowling hade inte riktigt funnit sin röst sin nu och sitt sätt att skriva. Hon hoppade ganska mycket i, i, i skrivandet här också när det gäller berättelsen och så. I det avseendet så har de mycket kopierat eh, Philosopher Stone ganska väl när de har överfört den till, eh, till Vita Duken för jag, jag får lite samma känsla där också. Ja, det är jag villig att hålla med dig om faktiskt. Den är inte fullt så tajt skriven om man ska använda det uttrycket som den kunde ha varit. Den är... Lite åt det havsiga hållet, men som du säger, det är ju referensmaterialet, så man kan ju inte ändra allt för mycket där utan att förlora ja, essensen av berättelsen. Mm. Vad jag är väldigt förvånad över, det är att de verkligen riktar sig till fansen, det vill säga de som har läst böckerna, för det man har valt att stryka ur den här historien det är ju detaljer och förklaringar och allt möjligt annat som gör att saker får sin fulla kontext. Och visst, jag förstår, man kan inte göra en filmatisering som innehåller allt. Filmerna skulle bli sanslöst långa i många fall. Men man kan ändå tycka att ja men om vi presenterar ett koncept då kanske vi ska försöka ha med varför, hur det funkar och så vidare. Att ge det någon form av ja, matig information så att de som tittar på den vet vad det är de ser på egentligen. Och som någon som har läst böckerna nu så är väldigt mycket i den här världen självklart för jag har ju läst det. Men att titta på den här filmen med någon som aldrig har läst Harry Potter precis som jag gjorde till den här inspelningen- gjorde ju att man inser att där är väldigt många hål i historien där man presenteras för någonting men vad det är och varför det hoppar man över fullständigt och det ger ju ett intryck som kanske inte välkomnats allt för mycket av någon oinvigd som ja, försöker ta filmvägen istället jag kan inte läsa böckerna jag tittar på filmen men vad är det här? Och... Då ska man kanske vara lite försiktig att presentera man någonting ge det sin kontext det, det må hända att filmen blir tio minuter längre men gör det Mm, ja, det, jag skulle vilja säga att filmen saknar lite speltid här faktiskt för att verkligen kunna etablera saker och ting men det, det, det är så extremt mycket som, som ska etableras i, i Sorcerer's Stone här så att eh, man har nog i alla fall på många sätt och vis för det här är inte mycket av en, en spelfilm egentligen. Det här är en, en presentationsfilm. Det här är eh, guiden in i Harry Potter-världen eh, i många avseenden. För det, det är korvstoppning som gäller med alla begrepp och hur allting fungerar eller inte fungerar. Och, eh, ja, det, det, det är lätt hänt att eh, man verkligen tappar greppet här och eh, inte riktigt... Eh, förmår och, och ger det sin fulla förklaring för en totalt oinvigd för som du säger man riktar sig nog väldigt mycket till de som har läst böckerna och det, det var en tillräckligt stor skala människor tydligen för att man skulle kunna göra på det här viset eller så var alla inblandade så stora Harry Potter-fans att de inte såg att det, det saknades information här att vi behövde ge nytillkomna tittare som inte förstår världen här lite mer förklaring till det hela. Ja, jag vet inte men ja, det, det, det är lite sådana här små brister som man kan klia sig i huvudet och undra varför skedde det här, men ja, det på det hela alltså har de ändå skött introduktionen till den här magiska världen på ett relativt snyggt vis ändå. Jag känner inte allt för mycket att jag liksom bara kastas rakt in i en expositionsdump här utan de försöker göra det lite mer flytande och berätta mer och mer längs vägen och inte bara stanna upp och ha en sån här styltig konversation vilket i och för sig sker några gånger, det gör det ju absolut men de försöker göra det mer naturligt och usch det är inte lätt att göra den här första filmen till en, en sån här serie där det är så mycket som ska förklaras. Så på det stora hela får jag ändå se att de ändå har gjort ett bra jobb här överlag. Jo, men det är som du sa tidigare att boken är ganska så... Jag vill inte säga hafsig för det, det känns ganska respektlöst. Men Rowling letade efter sitt sätt att uttrycka sig. Den här boken är delvis ett experiment. Och det får man ju säga om filmen också naturligtvis. Mm. Men jag tror att de hade gjort sig själva en tjänst om de hade skalat ner den ännu mer. Tagit bort delar utav... Ja, historien som kanske inte är fullt så viktiga för att ge det som verkligen behövs lite mer utrymme. Men där hamnar man ju i en rävsax naturligtvis. För fansen vill ju se filmatiseringen av boken som den är skriven. Och de som tittar på filmen vill veta vad är det här för någonting. Men förväntar sig ju då en, en film som förklarar sig själv så att säga. Som innehåller... All den informationen du behöver för att hänga med i historien och de två grupperna vill ha två väldigt olika tolkningar på filmen så att jag, jag förstår att det var, det var liksom svårt att välja och de gick väl lite mer åt eh, bokfansens håll här men mm, långt ifrån perfekt kan vi väl säga. Men jag skulle ändå vilja ge manuset en del props för att vissa saker som är ganska onödiga i boken har de skalat bort. Så jag skulle vilja säga att det är en, det är en lite koncisare variant på berättelsen. Inte perfekt, fortfarande lite för pladdrig och stultig här och där. Men, men med tanke på vad de försöker göra så är det ändå ett manus som jag är villig att ge godkänt. Ja, det, det, det har stora brister i manuset här, men alltså... Det är funktionsdygligt. Det skulle jag vilja ge dig i alla fall. Och den här filmen känns ju bara som en språngbräda in i resten av äventyret. Det här är mer mm. filmen man måste genomlida för att riktigt greppa situationen och kunna följa med in i den, den egentliga berättelsen som kommer sen. Så det är allt pratar emot filmen här egentligen. Det här borde bara vara en, en Katastrof, men på något sätt lyckades de ändå äh, sno ihop de här skavankerna till någonting som ändå var någorlunda underhållande. Som man kan, kunde njuta av och äh, som, som skapade en, en, en längtan efter mer ändå. För äh, det gick ju väldigt bra för Sorcerer's Stone så det måste ju ändå ha tilltalat en stor del av publiken här. Men ja, det, där är både Rowlings brister som har kommit in i filmen, där är även egna brister man har skrivit in i filmen, men som du säger man har även verkligen lyckats å, å skala bort det, det överflödiga fettet i historien och kunnat strömlinjeformade lite mer i, i filmatiseringen här så man har definitivt gjort saker rätt här. Det, det, det är ingen tvekan om. Och det är väl hög tid att vi faktiskt kastar oss in i den här berättelsen och får en liten, en liten bild av vad Harry Potter and the Sorcerer's Stone handlar om. Jo, så här är det. Harry Potter är en föräldralös pojke som bor hos sin moster och morbror under förfärliga förhållanden. Han behandlas som en slav i deras hus och tvingas bo i en liten skrubb under trappan. När Harry är 11 år gammal får han reda på att han egentligen är en trollkar och att han har blivit erbjuden en plats på den anrika trolldomsskolan Hogwarts. Att trollkarar ens existerar hade Harry inte en aning om och det är det inte många som gör. Magikerna har gömt sig själva och sin värld från de vanliga mugglarna som magilösa människor kallas. Det är inte nog med att Harry får veta att han är trollkar, han får också höra att han är en av de mest kända trollkararna i världen. Harry är nämligen den enda som har överlevt en dödlig attack från den under trollkaren Voldemort. Det är även Voldemort som har mördat hans föräldrar och att Harry till synes oskad klarar sig från trollkarens dödsmagi har gjort den kuvade lille pojken till en legend i den magiska världen. Medan Harry så sakte liggat börjar anpassa sig till den makalösa världen han nu har presenterats för får han även höra att allt inte är frid och fröjd på Hogwarts. Voldemorts följare finns fortfarande i livet och det ämnar att fullborda läromästarens livsverk. Det verkar som att dessa önskefulla individer kan vara de som försöker ta sig in i ett av Hogwarts hemliga rum för att stjäla ett myt föremål. Den vises sten. Och det här är vad jag skulle definiera som den ultimata, ja, matinéfilmen egentligen. Den fokuserar främst på en familjepublik. Den innehåller äventyr, den innehåller mystik, den innehåller... Ja, en hel del eh, hemska saker, men inte för hemska om vi säger så. Det, det är lite läskigt, men på ett sätt som kittlar även de minsta. Och mm. jag är väl så mycket utav ett barn fortfarande att det här det, det tilltalar mig enormt mycket. Jag gillar idén om att vara någon speciell, att ha en talang som eh, inte många andra har och att man har ett spännande öde framför sig en väg som kanske inte kommer att bli den lättaste men om man klarar det så finns det fantastiska saker man har framför sig och... Ja, det är ju vad den här bokserien innehåller mer eller mindre även om den blir desto mörkare allt eftersom och det hör ju till om vi säger så, det ska ju bli läskigare och farligare allt eftersom Harry blir äldre. Och med tanke på att en film har en viss persons namn i titeln så är ju den rollfiguren extremt viktig. I böckerna kan man ju säga att Harry blev extremt omtyckt direkt. Därför så krävdes det ju att man hittade en, en riktigt, riktigt bra kille att spela rollen. Och... Jag vet inte vad du tycker men jag tycker att Daniel Radcliffe som spelar Harry Potter gör ett riktigt, riktigt bra jobb. Visst, han blir bättre allt eftersom. Det är kanske lite för mycket veligt barns i början eller fraser som känns lite för vuxna som kommer ur barnens munnar här men... Med det sagt tycker jag ändå att man har gjort ett riktigt, riktigt bra val av skådespelare här. Ja, vad ska jag säga? Man visade i alla fall att man hade lite framtidsvisioner när man valde barnskådespelarna här. Det jag även skulle vilja säga det är väl att man inte valde barnskådespelare som var som bäst just då eh, utan man, man valde skådespelare som hade potential, som hade närvaro som, som kunde bli någonting stort i framtiden mm. eh, och det fann man i Daniel Radcliffe det, det måste jag säga han eh, har verkligen Visat sig kunna både ett och annat i, i, i skådespelarväg därefter. Men ja, alltså som, som första filmen här, där där är det inte så jättemycket bevänt med Radcliffe, han är ändå en, en, en hyfsat bra barnskådespelare det skulle jag vilja säga och eh, 11 11-åriga Harry Potter har väl kanske inte allt för mycket att göra i, i filmen heller rent skådespelarmässigt men eh, visst är det väldigt trevande och eh, ja, samtliga barnen här känns smått obekväma i, i, i sina skor här när de ska stå framför kameran eh, man märker av det lite grann, men ändå eh, alltså närvaron som, som Daniel Radcliffe tillför i rollen här, det är Ja, det känns ändå rätt här. Jag förstår absolut varför man valde honom till den här rollen. Och eh, han är ju extremt bra på att gå omkring och se sådär förundrad och förvånad <laughs> ut. Vilket är i stort sett vad Harry Potter gör i den här filmen. Så eh, där har man ju verkligen hittat någonting i alla fall. Så ja, Daniel Radcliffe har verkligen vuxit in i rollen med tiden här så eh, jag ser det lite knagligt ut men eh, som sagt jag, jag förstår verkligen varför man valde honom här. Ja, jag kan förstå kritiken där att eh, det är kanske inte det absolut bästa han har inte nått sin peak ännu men eh, med tanke på att de flesta av barnen ska mest gå runt och se förundrade ut så, så kan man ju ha överseende med det Barnskådespelare är ju alltid en svår fråga oavsett film. För vad ska man gå på? Talang? Ja, då ser kanske inte skådespelaren ut exakt så som rollfiguren är presenterad. Ska man bara gå på utseende? Ja, Då kanske man får någon som inte har talang överhuvudtaget. Och då, ja, det finns många risker, det finns många brister. Ja... Jag tycker att man har valt rätt här, även om den första filmen kanske inte är den bästa utav dem om vi säger så. Men som nämnt, det gäller alla barnskådespelare i den här. Det, det är inte så mycket man kan göra åt det tyvärr. Bra regi och bra hjälp och så vidare kan man ju ge dem. Men när kameran rullar, då... Ja, då är det ju vad, vad skådespelaren kan prestera, oavsett om det är en barnskådespelare eller ej. Och ja, med tanke på omständigheterna så väljer jag att vara generös här och säga att det är bra. Och det gäller väl de flesta överlag i den här filmen. Med, med något undantag kan jag, väl, kan jag väl säga. Vi är inte riktigt där ännu, men, men ändå. Jag tycker att för alla brister som finns i den här så är det ändå tillräckligt mysigt för att man ska kunna ta det till sig. Mm, ja, det, det tycker jag också. Det, det finns en, en viss charm i, i det obekväma skådespeleriet här och det, det kan jag faktiskt uppskatta. Och det jag uppskattar ännu mer det är att de bestämde sig för att göra Harry Potter-filmerna till en... Till ett drivhus för en ny generation skådespelare där man skulle ge barnen chans att, att verkligen växa in i yrket omgiven av det största av det stora som brittisk film har att erbjuda mm. och det har man ju verkligen lyckats med här och eh, man har ju en hel uppsjö av läromästare här som kan lära dem och ja, bara lotsa dem framåt här så att det, det tycker jag filmserien ska ha en enorm eloge för eh, och i den här filmen om jag ska vara riktigt härlig så är det ju med de, de vuxna skådespelare som verkligen briljerar Mm. Och här har vi ju som sagt verkligen det största av det stora. Vi, vi har Maggie Smith, vi har Alan Rickman eh, och i kommande filmer dyker det upp som Ray Fiennes. Vi har Gary Oldman, eh, vi har ja, hur många skådespelare som helst som eh, bara hjälper till att bygga upp den, eh, den här nya eh, skådespelargenerationen jag tycker det är så jämranshärligt att, att, att ha den inställningen till, till filmmakandet och eh, ja, ungarna man ser ju att samtliga bara växer och växer i, i, i sitt yrke här faktiskt och Ja man ser verkligen hur de, hur de blommar ut och för varje film så går att de blir mer och mer bekväma och, och förstår och kan ta sig an och uttrycka känslor och, eh, på ett helt annat vis. Och, ja det gäller verkligen hela eh, barnskådespelargalleriet här i, i stort sett så ja, jag, jag tycker att det, i den aspekten är det fullständigt beundransvärt vad de har lyckats komma. Ja, jag håller med dig delvis åtminstone. Jag håller ju med om att de har gjort excellenta val när det gäller de vuxna skådespelarna här som spelar lärare och trollkarar och häxor och allt möjligt annat. Vi ser ju många namn, ingen nämnd, ingen glömd som är fantastiska att se. Jag, jag myser ju väldigt mycket när jag ser många av dem här och de... Mm räddar ju det lite taffliga skådespeleriet som barnen ibland har därför att de är nya helt enkelt. Det är inte lätt att bara kastas in. Det kräver en hel del och att ha mästare där som kan hjälpa att uh, få det att fungera det är ju ja ett drömläge helt enkelt. Sen har jag lite problem att säga att jag tycker att det har, har vuxit i skådespeleriet men det kan vara... ...mina egna personliga åsikter som ligger och trycker där. För vi har ju naturligtvis Harry Potters närmsta vänner... ...Ron och Hermione. Och jag tycker ju att Rupert Grint som, som spelar Ron... ...gör ett, ett helt okej okay jobb. Det är samma sak här. Han är obekväm och ny. Men han, han växer ju in i rollen naturligtvis. Emma Watson som spelar Hermione... Hon är... jag lite mer kluven inför. Därför mm. att... Jag tycker att hon skådespelar sig själv. Det är inte så uppenbart när man ser Harry Potter-filmerna. Därför att hon är den här rollfiguren ganska rakt upp och ner. Hon känns väldigt rätt i rollen. Men när man sen ser henne privat... Ja, i intervjuer och liknande där hon är sig själv... Och i andra filmer som eh, live-action-varianten på Skönheten och odjuret så slår det mig att hon spelar sig själv. Hon, hon är den hon är, en liten bässavissor tjej som anser att hon vet bättre än alla andra. Och det fungerar i Hermione därför att det är vad hon ska vara där. Men annars så tycker jag att hon har inte. Hon har inte imponerat på mig med någonting annat. Det, det, det kan jag förstå faktiskt men en del av skådespeleriet är ju att tillföra sig själv till alla rollpersoner och göra dem till sina egna så det har hon lyckats med i alla fall då ju men ja, jag förstår vad du menar här och ja, ja, jag, jag kan se lite, lite sådana tendenser i första filmen så känner jag att Emma Watson är Emma Watson som försöker skådespela och eh, hon tar i så att det knakar från fotknölarna alltså. men eh, ser man då sedan till några av de senaste filmerna i Harry Potter-serien så, så finns det en distinkt skillnad i sättet hon agerar eh, så att det, det finns en definitiv mognad och hon kan eh, känslospektrat mycket mycket bättre men eh, det, det är fortfarande Emma Watson där. Det, det kan jag hålla med om. Eh, hon har inte fullständigt gått förlorad i, i sin karaktär och, och blivit någon annan i, i stundens hetta. Så som många av läromästarna omkring henne i filmserien kanske gör emellanåt. Eh, så det kan jag förstå. Och eh, ja, det, kritiken är, är någorlunda befogad, definitivt. Och Rupert Grint, ja, han. Eh, han har väl nästan den svåraste uppgiften i den här treon. För Ron är inte tacksam på några sätt och vis här. <laughs> Speciellt under sättet som de har valt att porträttera honom här i filmserien. Och han, han, han är ju bara... En, en person som han nästan är till för att vara till åtlöje. Mm. Eh, och Rupert han, han är väldigt bra på det. Och, och vara den här klumpiga lite smådumme som inte förstår men har hjärtat på rätta stället och allt det här. Så att det är, han kan få så känna en sån sympati för karaktären. Så det tycker jag är, är riktigt strångt jobbat. Eh, och sen att själva karaktären var kanske inte utvecklas något direkt under filmseriens lopp utan ja, man, man ser lite sådana tendenser hela tiden även om man självklart får en, en viss mått av, av mognad så ja, är det inte lätt för eh, Rupert Grint att, att faktiskt kunna göra någonting med karaktären här men... Eh, han är väl nästan den i trion som fungerar bäst från första början om man frågar mig, och mm. eh, där har jag nog personen som, som fungerar bäst bland barnskådespelarna i, i min mening här. Det är jag villig att hålla med om till punkt och prickar, alltså han känns ju mest naturlig mm. och det här obekväma faller sig mer naturligt för figuren så ja. det... Det står inte ut på något sätt. Hermione ska ju vara den här bästservissan som alltid vet bäst och har läst allting och kan allting och så vidare. Så hon är ju det bästa medans Ron ska vara den här taffliga handfallna som inte riktigt vet vad han håller på med. Men han har ju ett hjärta av guld så vi tycker om honom. Och så har vi Harry Potter som ska vara någonstans in däremellan. Att han är, han är kunnig men han är inte så kunnig. Han är klumpig men han är inte så klumpig och så vidare. Så de andra är där för att visa vad Harry kan bli om han eh, tabbar sig eller om han försöker. Och ja, som trio funkar det ju alldeles utmärkt naturligtvis. Det, det finns någonting där som talar till oss som tittar och... Det har ju fungerat för filmserien hade ju inte fortsatt om rollfigurerna inte fungerade och ja, så vidare och så vidare. Det fungerar helt enkelt. Mitt ogillande till Emma Watson som skådespelare, ja, det, det får jag väl säga, det är på mig. Det, det, det är min bias om vi säger så, men... För all del, det fungerar ju och det är inte bedrövligt. Jag, jag kan bara reta mig på att ja, jo, men skådespelar du nu eller är du bara dig själv? V vad händer egentligen? Och det gör mig ju lite nyfiken för Hermione ska ju vara J.K. Rowlings Ja, self-insert character som, som det kallas så fint. Den figuren som man har skapat för att själv vara närvarande i historien. Så det visar ju en del vad hon tycker om sig själv. Att hon vet bäst men, men ingen gillar henne. Det, ja, det är ju det en intressant självbild att dela med sig av Ja, det tyder på ett visst mått av självinsikt i alla fall. Så att det, det, det är ju positivt. Och ja, J.K. har väl visat lite av sina Hermione-tendenser under årens lopp här också. Så ja, det låter inte helt osannolikt att hon, hon verkligen har, har skrivit in sig själv i, i Harry Potter-serien här. Och ja, Emma Watson från första början här så... Så är det verkligen hund som grämer mig mest, tror jag bland bland barnskådespelarna här. för. Det känns verkligen så forcherat och konstgjort eh, när hon ska få ur sina repliker. Där, där kan jag rygga tillbaka emellanåt för eh, vissa levereringar av repliker där att det, det känns inte helt rätt. Eh, det ska säkert vara något, något krystat, levererat, att de verkligen försöker eh, låta teatral och eh, på så vis låta som hon är lite Bättre än alla andra för hon kan mm -hmm. verkligen uttala saker och ting på det här viset. Men eh, ja, det, det, det gnider mig verkligen mot hår så här, och eh, ibland så är den nästan så jag får lite små drysningar här, men eh, sen finns det scener där, där hon lugnar ner sig lite och ja, då känns det genast så mycket bättre. Men eh, ja, det, det är en eh, komplicerad karaktär hur den synvinkeln, det måste jag säga. Ja, det är ju en karaktär som kräver att man, man sväljer en hel del för att orka acceptera. Och det, det blir upp till var och en vad man känner för den här rollfiguren. Alla andra är lättare att ta till sig. Till och med skurken tycker jag är lättare att ta till sig i den här historien än vad Hermione är. Men ja, som sagt, smaksak. När det gäller skådespeleriet överlag så är det ju bra. Det, det kan vi inte annat än säga. Mm. Och någonting som ändå känns ganska bra på vissa sätt åtminstone det är ju det visuella i den här filmen. Visst, jag kan hålla med om att det känns lite trångt ibland som att man har <här> försökt göra mer ja, utav mindre och ibland funkade, ibland funkade inte. Det finns en hel del brister att prata om här. Mm. Men jag vill ändå säga att det generella uttrycket utav den här filmen ger mig ändå en väldigt varm känsla. Mm, ja, men visst, alltså den visuella stilen här, den har man definitivt fått till. Det, det känns varmt som du säger, det känns magiskt. Eh, vi, vi introduceras för den hemska, gråa, verkliga mugglarvärlden och... Allting bara känns eh, tråkigt och, och tungt och ja, lässamt. Och sen öppnas dörren för oss och vi, vi stiger in i, i magekönnas värld. Och oh, genast översköljs man av, av färg och form och värme och mystik. Och ja, det, på det planet så har man sannoliken lyckats med, med det visuella. Man. Bara översköljs av den här känslan och det, det, det är bara godhet hela vägen igenom där mm. med, med färgvalen man har gjort, med designen av, eh, av byggnader, hur man har kostumerat här. Ja, allting känns så... Bekant men ändå besynligt. Mm. Man har tagit det, det vi känner till och skrivit till det, sådär lite grann, och ja, jag uppskattar verkligen den möda man har lagt på och introducera oss för, för den här magiska världen. För ja, det, det är helt fantastiskt. Och, och Hogwarts placeringen, utformningen där, ja, det, det känns verkligen så gastkramande på något vis, så spännande, men ändå. Och så eh, härligt på något vis. Så att det, det är precis den här. Eh... Rätta nivån av, eh, av spänning, mystik och, eh, och värme i, i bilderna här som det, det bör vara i en film riktad till, till lite yngre människor som ju de eh, första filmerna är. Så ja, Man har verkligen hittat stämningen, atmosfären i, i bilderna man, man levererar och ja, det, det ska man ha en, en verklig eloge för. Ja, bara hur Hogwarts presenteras i den här filmen är ju helt fantastiskt. Mm. Nu hade jag ju läst lite om det här slottet redan innan jag såg filmen. Inte så mycket att jag hade tagit upp boken, men ändå. Jag var, jag var grymt imponerad för jag förstod vilken vikt den här platsen har i bokserien. Och de spar ju inte på krutet om vi säger så. Det känns helt rätt och kostymeringen är helt fantastisk genom hela filmen skulle jag vilja säga. En del udda val men å andra sidan det är en udda värld vi presenteras för så det känns ju ganska naturligt i den kontexten och ja att se den här handelsgatan Diagon mm. Alley för första gången är ju verkligen magiskt med alla butiker, allt det fantastiska som händer och alla ugglor naturligtvis jag vet inte vad det är med ugglor men, men vilken ras av ugglar den är så kan jag inte låta bli att tycka att de ser förbaskat söta ut det är, det är någonting med de här ögonen och det här ganska så resignerade ansiktsuttrycket som de oftast har det, ja, det känns bara så härligt Problemen börjar vid digital bearbetning i den här för mm. det är ändå 2001 och CGI har utvecklats enormt mycket sedan dess och det är många år sedan jag såg den här filmen sist och CGI här har inte åldrats jättebra. Den är inte usel. Men den sticker ut och det är inte alltid på ett smickrande sätt. Vi har ett troll som ser helt sanslöst dåligt ut idag om vi ska vara helt ärliga. Och vi har en kentaur som ser hyfsad ut. Det sticker fortfarande lite i ögonen men med tanke på att det är mörkt i scenen så, så lyckas de skrubba över de värsta felen. Men det, det sticker ändå i ögonen så... Där är ju en av de största bristerna här. Och jag skulle vilja säga att vissa av scenorna de har byggt upp känns verkligen som scener. Att det här är någonting i en ljudstudio. Jag tänker främst på skogsscenerna här mm. för det känns verkligen syntetiskt tyvärr. Någonting som de lyckas göra betydligt bättre i senare filmer. Men här känns det verkligen som att det här är ingen riktig skog det här är en fake skog och med tanke på hur mycket liv de får in i andra scener så känns det lite som varför fubblar ni här? Ja, det, det, det känns som eh, de kanske inte hade tid eller pengar eller någonting och eh, jag kände att ah, det här blir bra nog. Vi, eh, vi ljussätter det på rätt vis och kommer det att fungera och ja, det, det gjorde det kanske inte hela vägen. Så ja, jag håller med där är, där tafflade till sig lite väl mycket och ja, effekterna som vi, vi får se här och det, ja, det, det lämnar en del att önska även med, med dåtidens mått mätt mm. det finns däremot scener även där eh, det digitala effekterna ändå fungerar överraskande bra, vi har scenerna med alla breven som far igenom skorstenen hos familjen Dursley eh, som jag ändå tycker är, är riktigt bra genomfört där mm. eh, Relativt väl tycker jag att eh, tegelväggen som eh, skiljer världen från Diagon Alley eh, ändå är, är rätt så acceptabel. Eh, men ja, det är en hel del eh, brister i den digitala bearbetningen den här. Flygscenerna med allt det här med kvastar och quidditch och grejer. Där, där finns det en hel del skavanker som faktiskt syns också. Och som sagt, de, de digitala kreaturen vi får stöta bekantskap med här också lämnar en del att önska definitivt. Så det, det är riktigt tur att man har allt andra visuella med sig till sin fördel som kan bygga upp det hela. Men med, med lite mer bearbetning hade man verkligen kunnat få det här att se fullständigt briljant ut. Eh, någonting annat på det visuella som faktiskt stör mig och, och som är en, en, en digital effekt är ju slottspökena på Hogwarts som mm. eh, inte faller mig i smaken överhuvudtaget som är som jag hade spöken hämtade verkligen från en barnfilm i det sämsta bemärkelse här. Som är. De, de fyller ingen funktion- och de är, känns bara- enerverande, de de har ingen plats i filmen känns det? de bara tar upp plats och, och, och yta och speltid eh, där är det inte mycket där som jag tycker verkligen fungerar med, med introduktionen av, av spökena i, eh, i den stora salen där, så där, där det är någonting jag, jag tycker att de, de verkligen kunde klippt bort så mycket som möjligt eller bara haft med som ja, någonting som hände bara lite i förbundet Bifarten att det kom något småläskigt spökerfarande och så var det borta igen bara för att visa att det existerar. Men eh, som det är nu att det ska vara komiska spökerier där också, det, bara, nej, det, det kändes fel av någon anledning. Ja, jag håller med dig där att eh, de kunde ha klippts bort och det hade inte gjort handlingen någonting större. Men jag tror att det är en kompromiss av det slaget att de har ju klippt bort Poltergeisten ur filmserien. Han är ju väldigt prominent i böckerna men han är inte med i filmerna överhuvudtaget. Och jag tror att man tänkte, vi har tagit bort den här rollfiguren som är viktig. Vi kan nog inte ta bort spökerna också, då, då blir nog fansen alldeles för arga. Men de kunde ha reducerat det lite. Men med tanke på vem de har att spela nästan huvudlöse Nix, så krävde han nog att få vara med lite mer än bara som någon cameo. Så mm. ja, det där med kompromisser kan ibland ställa till det. Men ja, jag förstår vad du menar och det kan vara Chris Columbus, ja... Sätt att göra film som spökar här också. Jag menar, han gör ett bra jobb med den här filmen, men här gör han det verkligen som en generisk familjefilm när det gäller spökerna. och det. Ah, ja, det blev väl en smaksak. Jag förstår definitivt varför det ger dig lite frustrationer. Jag tycker att det ser väl okej okay ut, och de stör inte allt för mycket. Men å andra sidan, i och med att de inte bidrar. Varför är de där? Ja, absolut Och om de ska vara där Varför måste John Cleese vara där För eh, han, om någon Känns man inte hör hemma I, i den här världen Det, det känns totalt felkastat om man, om man frågar mig Och eh, om man då krävde Mer speltid så Då hade jag definitivt sökt en, en Annan skådespelare som ja, Kanske inte Känns så malplacerad som käre som Cleese gör, jag tycker om Carl så nej han hör inte hemma i en Harry Potter film tycker jag men ja det, det på det stora hela alls annars så, så tycker jag att det är det riktigt bra genomfört på, på det visuella planet. Eh, tekniken strular lite grann på det digitala planet där men annars så, så är det verkligen en, en härlig visuell upplevelse som, som väcker verkligen det här magiska till liv och eh, får den att känna att man är, man är med och upplever någonting speciellt. Så det om något har man verkligen lyckats med i Harry Potter and the Sorcerer's Stone? Ja, alltså på det hela taget så fungerar ju allt det visuella. Med, med undantag från bristerna som vi har nämnt så, så är ju bilden snygg. Och jag tycker att bilddjupet är bra, färgerna är bra och klippningen är helt okej. Okay. Mm. Jag vill säga att den är bra men med tanke på hur hackig historien är emellanåt så, så bär det mig emot. Nu är boken lite hackig och i och med att de har kortat ner så blir det ju lite hackigare där också. Där är inte mycket man kan göra åt det egentligen. Man, man hänger med i historien. Det var ett par ställen där jag var lite tveksam på att ha... Har det nya året börjat än eller är det fortfarande jullov och så vidare? För mm. de gör ett enormt hopp där helt plötsligt som inte känns logiskt egentligen. För det är någonting som borde hända betydligt närmare det som precis har hänt. Men helt plötsligt är det, är det vår och ja, det finns, det finns fel och brister här. Men ingenting som får helheten att kollapsa, definitivt inte hackigt kunde varit bättre fortfarande bra. Mm, ja, det, man hade kanske kunnat fila till det lite mer i klipprummet och kanske fått det att flytta lite bättre men eh, jag vet inte hur möjligt det, det, det skulle vara med tanke på materialet man har att arbeta med för det, det, det känns verkligen som ett, ett hacketryckigt och, och ojämnt manus man har att göra med här så eh, klippare är inga mirakelarbetare så de har säkert gjort precis allt vad de kunnat här och det är ändå en förhållande en, en Fungerade film får man ju säga eh, Så eh, där vill jag inte rikta några som helst bannor Och eh, ja, några bannor vill jag inte rikta överhuvudtaget mot musiken heller För jösses Amalia var John Williams har prickat rätt här i tonerna som ackompanjerar den här filmen det om något är bara utstrålar magi och upptäcker lusta spänning. Ja, det, är, det är så fantastiskt gjort. Jag måste nästan säga att det, det är nog ett av mina, mina favoritkompositioner från, från Williams. Här. För här har han gått ur sin bekvämlighetszon på ett helt annat sätt och, och skapat någonting nytt och oj oj, oj som han skapade. Ja, jag kan definitivt förstå den känslan därför att i ärlighetens namn så är soundtracken till Harry Potter-filmerna några av mina personliga favoriter. Jag ähm, lyssnar gärna på dem när jag behöver ja, lite inspiration. Att ha det som bakgrundsmusik när man sitter och arbetar eller skriver är faktiskt... ...riktigt, riktigt härligt. Och i den här kontexten så fungerar de ju extremt bra. Det är luftigt, mystiskt, fantastiskt, glädjeväckande och lite läskigt också på sina ställen. Och det är ju precis vad det ska leverera. Så Williams har ju gjort någonting här som känns riktigt, riktigt bra. Det enda med musiken som jag inte gillar, det är den här fjärde väggenbrytande scenen där Hagrid sitter och spelar flöjt och spelar ja, musiken till filmen. Och det. I vanliga fall kan jag gilla metahumor humor, men i filmer som är mer självmedvetna, i sådana här sammanhang känns det bara lite konstigt. Ja, men det kanske inte är något fjärde Det Kanske är det Hagrids melodi som bara har blivit i själva temat för filmen, ingen aning. Men jag förstår vad du menar där. Det, det, vi kan kännas lite att man, man blir lite väl medveten om att man, man ser en film i sådana tillfällen och... Ja, det, det vill man kanske inte i just Harry Potter-världen. Man vill verkligen bara sjunka in och, och försvinna i, i all magin där. Så att det, det kan vara ett litet uppvaknande man, man inte vill ha just då. Så det, den kritiken, den, den kan jag hålla med om lite grann där. Men ja, just, alltså, man behöver inte många strofer på, på titelmelodin här innan man gärna fullständigt går igång och man bara känner det här ...mysiga magiska komma över den. Så ja, han har verkligen lyckats med något speciellt här tycker jag. Ja, speciellt är verkligen ordet. Och man kan inte göra annat än att mysa loss. Men nu är ju den stora frågan om vi har myst loss tillräckligt på den här filmen... ...för att vi ska ge den ett riktigt bra betyg. För... Den har ju sina uppenbara brister och den har sina uppenbara goda sidor. Vilka väger tyngst egentligen? Så ja, det, det blir spännande att se nu vad vi, vad vi säger som våra slutord om Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Ja, och, ja vad ska man säga här? Det, det vilar i alla fall något speciellt över Harry Potter-filmerna. Um, Rent filmtekniskt började filmserien kanske inte på något direkt eh, imponerande vis men det ligger ändå något i berättelsen om den, den kuvade stackars Harrys resa från, från oönskad pojke till, till kraftfull trollkar eh, och det, det är kanske inget direkt unikt med denna berättelse eller om man synar den i fogarna men just Rowlings fokus på människorna i hennes värld och för den delen sättet som hon bygger upp världen på det är det som gör berättelsen till, till något utöver det vanliga tycker jag och filmatiseringen av den första boken har jag kanske lite svårt att presentera tittarna för den magiska världen ibland. Det är så mycket som vi behöver veta och bygga upp inför kommande filmer att den som ensamstående film är ganska trög och hackigt berättad. Man är, det är tvungen att simplifiera mycket för att och, och göra berättandet så, så enkelt som det bara är möjligt och, och kunna fokusera på, på presentationen istället. Och, ja, det gör Harry Potter and the Sorcerer's Stone till en, en ganska krystad film med, med tempoproblem när man hela tiden fastnar i och just att, att förklara filmen och dess värld för tittarna. Eh, men å andra sidan, Chris Columbus det, han hade ingen lätt uppgift framför sig med denna filmatisering och jag tycker ändå att filmen lade en riktigt god grund för, för kommande filmer i serien Det finns ändå en idé om vad man behövde göra här för att, att få igång hela franchisen eh, som jag gillar och jag, jag älskar konceptet med att eh, i Harry Potter-filmerna skola upp en, en ny generation av brittiska skådespelare som, som får agera tillsammans med alla storheter som finns i landet här. Ehm, så visst ser man i den första filmen att, att barnen kanske inte riktigt har fått grepp om karaktärerna och vet vad de ska göra så skådespeleriet är ju kanske inte på topp där, men visst ser man potentialen och det är ändå en grupp talangfungla unga skådespelare man har fått tag på. Så som isolerad film så är Source Stone kanske inte egentligen en höjdare men där finns gott om positiva element här och det är ändå presentationsfilmen som behövdes för att visa oss den magiska världen och som ska få oss intresserade för det som kommer skall. Så jag, jag jublar kanske inte över Sorcerer's Stone som helhet men det finns ju saker att uppskatta här. Det visuella och musiken framför allt och det flesta av de de vuxna skådespelarna i alla fall. Eh, det, det är det som säljer filmen för, för min del. Sorcerer's Stone kommer annars att ja, endast ihågkomma som filmen som startade hela Pottermanning på allvar tror jag. Ja, som ensam film är det ju en film med enormt mycket brister. Annat kan vi inte säga. Hade den stått helt själv så hade det varit en sån där film som man kanske ser en gång och sedan tycker man ah det här var väl ingenting, det här är någonting vi undviker. Men som inledning på en filmserie så etablerar man ändå tillräckligt mycket för att det ska bli smidigare i andra filmer. Men det gör ju att Harry Potter and the Sorcerer's Stone är en sån där film som ja man bara måste ta sig igenom för att kunna se de andra. Och det är lite synd egentligen för det finns mycket magi här, det finns mycket härligt här, det finns mycket att njuta ut av här... Det är bara det att vissa delar av historien är väldigt stultiga, vissa dialoger är väldigt stultiga och så vidare. Det, det är en bristfällig film men med det sagt så tycker jag ändå att den är värd att se. Det är en helt okej okay inledning på den här filmserien och med tanke på att boken inte var utan brister så så tycker jag ändå att man har lyckats fånga det mesta av den. Det onödiga har man i stort sett trimmat bort. Man har försökt att göra det så mottagligt som möjligt och där man var tvungen att göra kompromiss mellan generell filmtittare och fans så valde man fansen. Och med tanke på hur bra det har gått för den här filmserien så var det kanske det bästa valet. På ett kreativt plan kan jag tycka att det kunde varit bättre men å andra sidan det fungerar. Det är en film jag kan rekommendera både för att det är en ganska mysig historia trots allt men också för att man behöver se den för att kunna se allt det andra. Den är fickjummen, den är långt från perfekt men den skyr ju inte undan sina brister utan den säger... Ta mig för den jag är brister, fördelar och allt. Och det tycker jag är beundransvärt. Ja men visst och jag, jag tror många har överseende med, med filmens brister om man ser till vad den ändå har och erbjuder för ja, det, det, det finns sån här barnslig förtjusning i den här filmen som, som, som väcker ens unga jag till liv igen och det är någonting som nästan är ovärdeligt ju, ju äldre man blir. Oh ja, och vi behöver mer magi i våra liv kan jag tycka. Men eh, trots det så ska vi lämna magin lite bakom oss och se framåt istället för nästa vecka. Då är det dags för hjärta och smärta och även om det kan finnas lite magi i det så... Så blir det en kar som vi fokuserar på som har lite otur när det, när det gäller allt det här med kärlek och relationer. Ja, det, det är väl så dessvärr, ja. så. Jag vet inte hur mycket av ett, ett kärleksfullt Alla hjärtans det kommer att bli utan det, det blir kanske mer... Ja, ensamheten något annat i en viss bemärkelse i alla fall. Men eh, ja, det är väl kanske inte så, så mycket kärleksfulla känslor som har spridits över eh, filmen nästa vecka heller. Utan eh, det, det är väl lite spridda skurar där kan jag tänka att eh, det, det har väckt en hel del frustration här. Och att. Ja Karn vi ska stifta bekantskap med och som vi har lärt känna ja, långt långt tillbaka i tiden i en helt annan galax dessutom. Han har ju ja, kanske inte riktigt presenterats på bästa möjliga vis och ja, hans äventyr det eh, har väl inte fallit alla i smaken om man säger så. Nej, det har funnits en hel del eh, splittring i fanskaran kan man säga och ja, det är ju en kar som har gjort sig välkänd för att vara single om vi säger så men även om bristen på romans kanske finns så kommer vi nog att få se en hel del bromance och i brist på annat så, så kan väl det fungera, även om eh, vår hjälte kanske längtar efter någonting helt annat. Men är man tafflig så, så får man väl ta det som man får. Ja, ja, det är väl så. Kan man inte bete sig som man ska så ja, då, då, då blir det inte mycket kärlek utan då får man krama den håriga mattan istället helt enkelt. Ja, så kan man ju se det naturligtvis och vad, vad som leder till det, det det återstår ju att se men, men det kommer att bli fartfyllt i alla fall och äventyrligt och gastkramande i vissa fall. Kanske inte saker vi, vi vanligtvis ser till alla hjärtans dag men, men vi försöker att vara lite, lite flexibla. Ja, eh, vi, vi försöker tänka i lite annorlunda banor och eh, inte köra de mest uppenbara filmerna under alla hjärtans dag utan eh, vi, vi är lite alternativa här vid denna högtiden och eh, det är då vi, vi tänger lite mer på gränserna faktiskt och eh, det här är väl inget undantag i alla fall utan här har vi ja, nästan ja, gått helt tvärt emot så jag vet inte vad vi håller på med vi håller nog på att bli rebelliska här, hela högen. Ja, vi får nog se fram emot en hel del motstånd här. Men skulle det bli alldeles för tufft för oss så får vi kasta oss in i överljusfart. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.